Вибач, учителю, хотів сказати, праця твоя досконали для мене взірець. Хотів би хоч малою мірою досягти твого вміння. Оце і зле, сказав я. Поганий той учень, що не прагне перевищити вчителя. Хіба можна перевищити художеством Пересупницької Єванглії? спитав вустами учень. Усе можна перевисити, відповів я. Думав про це, сказав Петро але без високих зразків себе не утвердиш. Добре, – сказав, – мовив я, – однак не роби собі із тих зразків неба, бо небо – то не зразки, то Господь. Його і наслідуй, його і слухай, а на зразках навчайся і нічого не повторюй. І про це думав, – мовив учень, – але ще квола моя рука і мисли. «Чим швидше позбудешся підпірних палець, тим швидше станеш на власні ноги і твердіше стоятимеш. Чиню, як кажеш учителю. Я дав йому ще кілька порад, указав недоліки в малюнках та написанні літер і вийшов од нього задоволений. Знав від ігумена Григорія, що Петро днями висиджує за роботою, забуваючи про їжу, навіть обов'язок ходити на службу, за що ігумен не раз йому вимовляв. Тому я вірив, що під ігуменовою рукою з цього хлопця може вирости добрий майстер, і хай допоможе його в трудах, не всипущий Господь. Відразу ж пішов до ігумена Григорія і сказав про Петра свою думку. Сказав, що відрікаюся від писання житомирської Євангелія, бо тепер не готовий до праці Отже, погодився виконати інше послушання Записати все, що пережив у мандрійці і що вклав до моєї голови деякон Созунт Але дві речі хотів попросити вігумена Перш ніж почати цю немалу працю, хай дозволить після достатнього відпочинку, коли наберуся сили, піти до пересопниці. Минуло бо десять років відтоді, як завершив я Євангеліє. Причина того проста. В душі у мені ще був біль. Кожен митець хворіє перебільшеними оцінками твореного собою і часто не вміє до ладу і спокійно оцінити сам себе. Через це нашому брату потрібно вряди ряди годи смиренно себе звіряти. Мені ж укріпити свій дух конче потрібно. Коли ж я відчую, що труд мій, у який я уклав усього себе і на який виклав всю силу свою та снагу недостойний, хай звільнить мене від послушання. Війду я у святе безділля – Чекаючись перед Господом за гординю свою і в молитвах закінчу свій недостойний вік. Хай буде не за твоєю волею, а за Господньою, проказав я. І пішов до пересопниці. Княгиня Катерина Чарториска зустріла мене ласкаво і сказала, що слава про моєї в розійшлася розійшлося по цілому краю. До неї приїжджає чільний шлях та подивитися на нього, через що вона на певний час узяла книгу з монастиря до себе. Окрім того, в неї працює зараз управний писець та рисувальник. Робить із неї копію для її свояка. І ось настав цей момент, коли я опинився сам на сам із своїм дітищем і почав повільно, уважно, лист за листом переглядати книгу, вивіряючи себе і намагаючись дивитися на зроблене мною чужими очима і відстороненим духом. І те, що побачив я, несподівано вразило мене, а ще більше втратило і більше засмутило. У тій роботі були невеликі вади. Як я відзначив, але загалом робота достойна. Це мене й втішило. Засмутило інше. Увіч відчув і побачив, що нічого ліпшого, досконалішого, кращого не зроблю вже ніколи. Тобто не зберу собі стільки потуги, аби вубухла в такий розрив барв та ліній орнаментів. Ніколи не напишу більше таких розливистих літер кожна з яких має незбагненну красу й вишуканість. В якісь хвилини мені навіть не вірилося, що це диво, яке тримаю перед собою, справа рук моїх. Раптом почув хрипкий і сильний, повний внутрішнього переконання із заїлості голос Микити, гріх твій у тому, що полюбив красу світу,